טוב, שלום, ערב טוב לכל המשתתפות. כרגע אתם במין מצב השתקה, מי שרוצה לדבר יכולה להקיש על כוכבית אחת כדי שנשמע אותה מתי שתרצו. אני אקצה גם זמן לשאלות, אבל אפשר גם ככה להשמיע קול עם כוכבית אחת. אז טוב, אני טלי גרנות, וברוכות הבאות. אנחנו ממשיכים את מה שהתחלנו בט"ו באב בסדנה שלנו לגבי uh, מה עושים כשהוא לא מקשיב לי. אז uh, בט"ו באב דיברנו בעצם על הפער בין הצורך של האישה בהקשבה והקושי של האיש להיות קשוב אליה כמו שהיא הייתה רוצה. ובט"ו באב הבנו שהציפייה להקשבה היא נכונה והיא צודקת. וגם יש לה תרומה מאוד חשובה לקשר הזוגי, אבל אם הצמצייה הזאת לא מתמלאת, והבעל, מהסיבות שלו, לא מסוגל להיות קשוב בעוצמה ובמידות שהאישה צריכה, על האישה עדיין להיות יציבה ואוהבת, וחוסר ההקשבה שלו לא צריך לאיים על הביחד, לא צריך ליצור ריחוק או לעורר ספקות לגבי הקשר. כדי באמת לא להתערער, הבנו שעל האישה להתחבר למקום פנימי שלם, בלי שום קשר לבעל. וסיימנו את ההרצאה הקודמת בט"ו-ב עם העניין שבאמת צריך להגיע למקום השלם, כי כשאישה מחוברת למקום השלם שבא, נוצר שקט במערכת הפנימית שלה, שקט שעוזר לה לא להתערער ולא להתרסק. שהיא לא מקבלת את מה שהיא צריכה. אז בסדנה הזאת, הערב, אנחנו רוצים, בעברות השם, בחלק הראשון של היום, לתת כלים שיעזרו לכן להיכנס לתוך המקום השלם ולהיות מסוגלות להכיל את המצב החסר ולא להישבר ממנו, כדי שתוכלנה להגיע לחלק השני של הסדנה בשבוע הבא. ושם לומד איך אתן יכולות מתוך המקום השלם לעזור לו להיכנס לתוך מקום מקשיב ולבנות איתו ביחד תקשורת בריאה, פתוחה, עמוקה וגם משמעותית יותר, שזה בעזרת השם לשם אנחנו רוצים להגיע. אז כדי שאפשר יהיה לעזור לו ולקבל אותו, אנחנו צריכים קודם כל לעזור ולקבל את עצמנו. כמו שהזכרנו בהרצאה בט"ו באב, ש"ואהבת לרעך כמוך" מתחיל קודם ב"כמוך". אז בואו נתחיל. קראנו לזה "הוא לא מקשיב לי, מה עושים?" מה בעצם הבעיה שלנו עם זה שהוא לא מקשיב? אז למדנו בהרצאה של הרב ליאור בכנס ט"ו למדנו שם על המבנה האישיותי של האיש ושל האישה. ורק נזכיר שהאישה היא הכלי והאיש הוא האור, ובגלל שהאישה היא הכלי, היא בעצם, אמרנו, מטבעה היא חסרה. מטבעה היא רוצה וצריכה גם להתמלא. מטבעה היא רוצה וצריכה את הקרבה שלו. ולכן כל כך חשוב לה, כמו שהרב ליאור אמר, שיזכור את יום ההולדת שלה. ולכן כל כך חשוב לה שהוא ישים לב לשמלה החדשה שהיא פנגנה לעצמה. וככה כל תנועה מצדו יכולה למלא את החוסר, או להפך, יכולה לשבור אותה, את האישה. כי בגלל שהאישה חסרה, ומתוך הצורך להנגיש ביחד, כל כך חשוב לה לשמוע את דעתו לקבל את האישור שלו, לקבל את החיזוק שלו, לקבל את ההקשבה שלו, עד שנוצרת איזושהי תלות, איזושהי דריכות. לקבל והרבה ועכשיו את כל מה שחסר. עכשיו, גם דיברנו על זה שאנחנו כאלה אנשים, וטוב שאנחנו כאלה, כי הציפייה הזאת שלנו להתמלא היא טובה, היא מעודדת אותו להשפיע. וככה כל אחד בעצם מממש את עצמו, כל אחד ממלא את התפקיד שלו בתוך המערכת וגם בזכות המערכת. רק מה? איפה, איפה מתחילה הבעיה? שלפעמים, וזה קורה די בקלות, ואצל הרבה מאוד אנשים, אפשר בקלות ליפול למקום שבו כל כך צריכים מילה טובה וכל כך צריכים יחס חם ומתעניין, שכשהוא לא מגיע, בבת אחת כאילו נשמטת הקנקע וחרב עלייך עולמך. שום דבר לא עוזר. תהום. התרסקות חד-כיוונית, בבת אחת. ואם הייתם מולי, בטח הייתי רואה את החיוך ואת ההנהון. אז על הרגע הזה, רגע לפני ההתרסקות, לפני שאת פוגשת את הרצפה, על הרגע הזה אני רוצה לדבר אתכם היום. כי, כן, ברוך השם, לא חייבים להתרסק, לא חייבים לשבון כלים. כי, יש עוד דרך, ולמה כדאי בעצם uh, את ה... להעדיף את הדרך הזאת על ההתרסקות? מה, מה קורה? מה הבעיה עם ההתרסקות הזאת? כי כשאישה נשברת ומתרסקת מה... מזה שהוא לא מקשיב, מהמקום הלא-מקשיב שלו, היא מנגישה עוד יותר לבד ועוד יותר נפרדת ממנו. ומה שקורה בהתרסקות, היא נמצאת לא רק עם חוסר ההקשבה שלו, אלא עם כל המטעמים שהצטרפו לתחושה הריקה והמתסכלת הזאת. כי איך אומרות לי נשים, כשהוא לא מקשיב לי אז אין לי אוויר. או מה לעשות, אין כבר מה לעשות, רק הוא יכול להביא אותי לכזה מצב. או רק אתו זה קורה לי. מה אני בסך הכול מבקשת? ניסיתי לבקש ממנו וזה לא עובד, וניסיתי להסביר לו מה שעושה לי וזה לא עובד. את כל השיטות ניסיתי, ושום דבר לא עובד. אז אה, אומרות לי: אולי הם כבר תם, אולי הוא לא האחד, אולי זה לא זה, אה, אולי אנחנו לא מתאימים, אולי טעיתי בבחירה, אולי זה כבר נגמר בינינו. ואז תראו בעצם מה קרה כאן. הכל התחיל ברצון להיות ביחד, כן? מהרצון להיות ביחד, בהרמוניה, בשותפות, באהבה, בשמחה. מהרצון הזה האישה מוצאת את עצמה פתאום לבד, שבורה, מתוסכלת, כעוסה, ובעיקר בעיקר לבד, בודדה. לא מה שהציעי, רק שעמדו מתחת לחופה. אז מה בעצם הדרך הנכונה, כן? איך, איך עושים את זה? אז קודם כול, דבר ראשון, אנחנו צריכות להבין שהפתרון בידיים שלך, ואני מתכוונת לזה, נכון שזה נשמע אבסורדי, הוא לא מקשיב לאחריות עלי, איך זה יכול להיות? אז כן, הפתרון הוא בידיים שלך. נכון, נכון שחוסר ההקשבה שלו הוא לא נכון והוא לא טוב, ונכון שהוא צריך להקשיב לך באופן מלא, בדרך כזאת שהוא משנה את עצמו מכל העיסוקים שלו ומקשיב לעניינים שלך ולצרכים שלך, כאילו, כאילו מדובר פה בעניינים שלו ובצרכים שלו, אוקיי? כאילו זה הוא עצמו. הרי בעצם אתם אחד, נכון? חצי השני של הנשמה. אז הקשבה מלאה והקשבה נכונה וטובה זה באמת שהאיש או האישה מפנים את עצמם לגמרי ויוצאים אחד למען השני. כן? אני עכשיו, כל מה שאת מספרת לי מעניין אותי כאילו זה היה העולם שלי. ככה זה אמור להיות. ואת צודקת שאת רוצה את ההקשבה הזאת. אבל מאחר שהוא, מהסיבות שלו, שאנחנו לא יודעות מים. הוא לא מסוגל להיות במקום השלם שלו, והוא לא מסוגל לתת לך את מה שאת ממנו. אז הוא לא יכול לתת, ואנחנו עדיין רוצות לפתור את המשוואה הזאת, אנחנו עדיין רוצות להגיע לפתרון של ביחד, ולא לפתרון של נפרדות, כן? אז אנחנו רוצות את ההקשבה, והוא לא מסוגל לתת. אז משהו במשוואה צריך להשתנות. ואל מי נפנה אם לא לעקרת הבית, שהיא עיקר הבית? אז נכון, זכית, אז אוכל במיליון, זכית להיות זאת שיכולה להביא את הקשר למקום חדש, מקום חדש שהוא מעבר לתסכולים, מעבר לאכזבות. מעבר לחוסר היכולת שלו להקשיב, מעבר לחוסר היכולת שלך לא להיעלב מזה, מקום שהוא מעבר, שהוא מתגבר על כל ה... הרגשות האלה. ואיך את יכולה לעשות את זה? באיזה כוח את יכולה להביא אתכם לחוף המבטחים הזה? בכוח היותך שלמה. שזה אמרנו להגיע למקום השלם שבך להיות שלמה, ועם הכוח הזה, עם היכולת הזאת להיות שלמה, את בעצמך יכולה להביא את שניכם לחוף מבטחים הזה. כי למרות שאת חסרה, כי התחלנו בזה שאמרנו האישה היא כלי והאישה חסרה, והיא צריכה את האישורים שלו והיא צריכה את החיזוקים שלו נכון, למרות שאת חסרה, עדיין את יכולה להיות שלמה. למה? כי את הכלי, נכון? את כלי וכלי הוא חסר. הכלי החסר צריך את האור כדי להתמלא, וטוב שהכלי צריך את האור, אמרנו. עכשיו, מבנה הכלי, מבנה הכלי שלך ביכולת שלו לחולל פלאים בתוך המערכת הזוגית שלכם. זאת אומרת, אם הכלי שלך הוא כוס פלסטיק חד-פעמית, או אגרטל ענק, או בכלל קערה הפוכה, אוקיי? זה בידיים שלך. איזה כלי את בוחרת להיות, הכוס, האגרטל או הקערה ההפוכה, שזה סמיילי הפוך. אז אה, האיש היקר שלך רוצה להשפיע את האור שלו לתוך הכלי שלך. הוא רוצה להקשיב לך, הוא רוצה להקשיב לך. הוא רוצה לזכור את יום הנישואים שלכם כל שנה. וכמה שאת תאפשרי לו, כמה שאת תגדילי את הכלי, תהפכי מקורס לאגרתה לקערה לעוד יותר לעוד יותר, כמה שתגדילי את הכלי, כמה שתהיי מכילה את מי עם כל היתרונות והחסרונות שלו. מה יקרה אז, הוא יוכל להנגיש הרבה הרבה יותר טוב. האור שלו יוכל לגדול ולהאיר, וממילא כבר תקרה, כבר תגדל, גם יכולת ההקשבה שלו. ובעצם כדי ש... שאת תוכלי להכיל את מישהו עם כל היתרונות והחזרונות שלו, כמו שאמרנו, כן? לעשות "ואהבת לרעך כמוך" אמיתי, אז אמרנו קודם כל "כמוך". אז קודם כול עלייך להכיל את מי שאת, עם כל היתרונות והחסרונות שלך. זאת אומרת שלמרות שאת כלי חסר, כן? שכל אישה היא כלי חסר, למרות שאת צריכה ממנו ולמרות כל הצדדים הפחות חזקים בך, ולמרות שיש כל מיני גורמים חיצוניים בחיים שלך שמשפיעים עלייך, וכל מיני תחומים בחיים שלך שלא עובדים בדיוק כמו שאת רוצה, ואולי גם הפרנסה לא משהו, ואולי אין לך נחת מהילדים כרגע, ואולי לא הכול מושלם כמו שנראה לך שאצל החברה שלך מושלם והשכנה שלך מושלם. בקיצור, למרות כל החסרונות שיכולים להיות בחיים שלך, למרות כל אלה, בפנימיות שלך, ובלי שאני אכיר אותך בכלל, בלי שאני מכירה אתכם בכלל, בפנימיות שלכם אתם שלמות, בפנימיות שלך את שלמה, ובתוכך בפנים יש ידיעה פנימית. יש מקום פנימי של מנוחה, של שקט, שלא משנה מה. ולא משנה כמה כרגע בחיים שלך את רואה את זה באופן מדיד. בפנים, פנימה, בתוכך פנימה, את בסדר, את טובה. יש לך ערך אין-סופי שמחובר באופן ישיר ונצחי לקדוש-ברוך-הוא. והערך שלך, האין-סופי הזה והנצחי הזה מקבל ממנו חיות ומקבל ממנו אישורים כל בוקר מחדש כאשר נופח בך את נשמתך, עוד פעם, לעוד יום במתנה. ואפילו שאת לא מושלמת, ואפילו שיש עוד על מה לעבוד, ויש עוד מה לשפר, וזאת עבודה ויגיעה תמידית של כולנו, אז אפילו שיש חסרונות בחיים שלך, את בתוכך נפש אלוקה ממעל ממש, ולכן בפנים בפנים תגידי מה שתגידי, בפנים את שלמה? עכשיו נצא רגע מעצמנו, נסתכל מהצד, זה תמיד יותר קל ככה להסתכל מהצד. אז תסתכלו על יהלום, אוקיי, יהלום. מתי הוא שווה יותר? כשהוא בבוט מלוכלך ומכוסה? או כשהוא משובץ בתוך uh, טבעת נוצצת. מתי הוא שווה יותר? שם או שם? התשובה היא אותו דבר. אין שום הבדל מצד הערך שלו. זה שלא רואים אותו זה לא משנה, זה שלא שומעים אותו זה לא משנה. יהלום הוא יהלום, גם אם הוא לא בדיוק הצליח להשיג משרה שהוא רצה. גם אם הוא לא שופע שמחה ואהבה בזמן האחרון, גם אם הוא בתקופה לא משהו. יהלום הוא יהלום, גם, גם אם הבעל שלו לא מקשיב לו, הוא עדיין יהלום. אז כלי ראשון, כלי ראשון שלנו הערב זה קודם כול להפנים את הרעיון הזה של שלמה זה לא להיות מושלמת. אוקיי, okay, זה לא. לא איך אנחנו מדברים על להיות שלמה, ואני רואה את כל החסרונות שלי, זה אומר שאני לא כזאת. לא. להיות שלמה זה אומר לדעת שלמרות החסרונות שיש בי, ולמרות החסרונות שיש בקשר הזוגי, יש עדיין מקום פנימי בלתי תלוי, שהערך שלו מוחלט. גם אם הוא עלי אצבע וגם אם הוא בבוץ. בלתי תלוי. לא משנה כמה בוץ מכסה אותו, לא משנה כמה בעלי היקר מסוגל להקשיב לי עכשיו, או לא מסוגל להקשיב לי עכשיו. כי בעצם זה שאנחנו נפש אלוקה ממש, יש בי את היכולת לראות מעבר למציאות החיצונית שחווים אותה. ואת צריכה לדעת ולהאמין ולהתאמן בלהאמין, שזה אותו שורש, שזה מה שאנחנו עושים באימון, אנחנו מתאמנים בלהאמין, מתוך אמונה, הכול אותו דבר. אז בעצם אני צריכה, גם אם אני לא חושבת, אני צריכה לדעת ולהאמין ולהתאמן להאמין שהשלמות שלי לא תלויה בו. לא בבעלי, לא בבוסים שלי בעבודה, לא בחמותי, לא באף בשר ובדם. לא תלוי. ומותר לי להיות לא מושלמת, זה ממש ממש בסדר. איזה משחרר זה. להיות מבינה ומכילה ומתחשבת כלפי עצמי, עם כל מה שיש ועם כל מה שנראה לי שאין. ואתם יכולת לקחת אתכם את הדוגמה עם היהלום, ולזכור שגם אם את מרגישה מכוסה ולא בשיאך, הערך שלך עדיין תמיד מוחלט ואין-סופי, והכול בסדר ואפשר להירגע, אוקיי? ואז, כשאת בלתי תלויה בו, מה קורה אז? הנשימות שלך אחרות. הנשימות, אני מדברת על כל... על פית שנייה, על כל שנייה ושנייה. לא על ימים ושנים, על שניות. כשאת בלתי תלויה, הנשימות שלך אחרות. במקום להיות במקום שבו בכל נשימה ונשימה שלך, כל מה שאת מחפשת זה הכרה ואישור שישלימו לך את מה שחסר, שהוא יקשיב, שהוא יגיד, שהוא יסתכל, שהוא יחזק. ואם הוא חס וחלילה, רחמנא ליצלן, לא בדיוק במצב, צבי, במצב צבירה של uh, 2x בריבוע, וזה לא בדיוק יוצא לו בטונציה המתאימה לסגנון האירוע שלך, אז את לא מתרסקת לרצפה וזועקת "אצילו" על הזוגיות שלכם, כי הוא לא בדיוק הגיב ונכנס לתוך הנוסחה הספציפית שלך. לא צועקת "אצילו", לא מתרסקת. אלא מה? אנחנו מדברות על מצב שעכשיו את כבר שלמה ויודעת שהערך שלך מוחלט. זה קרה כרגע שהוא לא מקשיב. אז במקום להיות בכל נשימה ככה, שייתן, שיקשיב, שיגיד, שיסתכל, שיחזק, מה קורה? פתאום את נושבת נשימות אחרות לגמרי. ותכף נדבר על איך באמת לנשום נכון. ובנשימות האחרות האלה, את כבר לא כל מה שאת מחפשת זה הכרה ואישור שישלימו לך את מה שחסר, אלא אלה נשימות אחרות לגמרי, אלה נשימות של חופש ממקום אחר לגמרי, מעומק השרעפת, מעומק הנשמה שיודעת, הנשמה הרגועה, שיודעת ונינוחה ושלמה. עם מה היא שלמה? עם מי שהיא כן ועם מי שהיא לא. ואם הוא מקשיב זה באמת יופי, זה כיף, זה מה שאנחנו רוצים, זה עונג. אבל אם הוא לא מקשיב, אז אולי אחר כך הוא יקשיב, או אולי אני אבדוק מה קורה איתו, או שהוא כרגע לא במצב צבירה שלי, התעניין בי כאילו הוא מדובר בעניינים שלו. כן, הכול בסדר. זאת אומרת, אנחנו מונחות במצב, כשאנחנו מונחות במצב הנכון, ככה או ככה הכול בסדר. גם אם הוא מקשיב זה בסדר, וגם אם הוא לא מקשיב זה בסדר. בוודאי שהיה עדיף שהיה מקשיב, בוודאי. אבל גם אם הוא לא מקשיב הכול בסדר. כי כשאת שלמה את לא צריכה ממנו את ההקשבה ואת האישור שלו בכל מחיר, ברמה קיומית, אוקיי? את לא בבהלה להשיג את ההקשבה שלו. את לא בבהלה כזאת לראות אם הוא אוהב או לא אוהב אותך, אם את בסדר או לא בסדר, אוקיי? אם את חשובה לו או לא חשובה לו. זה בעצם לא אומר עלייך שום דבר אם הוא לא מקשיב לך, כי את לא תלויה בזה, וכי יש לך ידיעה פנימית שהכול בסדר, ובתוך ה"כל בסדר" הזה יש גם טוב וגם פחות טוב, וזה בסדר. ונכון שרצית עכשיו שהוא יקשיב לך, וחבל שהוא לא יכול כרגע לתת לך את זה, אבל עדיין אני חיה, אני בסדר, אני נושמת. לא החסרתי טעימה, לא הרמתי דגל שחור, לא התחלתי לחשוב על לפרק את הקשר. ואז, כשאת מתחברת למקום השלם שבך, שתכף נלמד כלים נוספים שיעזרו לנו להתחבר לשם, אז כשאת מתחברת למקום השלם שבך ונושמת בצורה רגועה, ולא רוצה ממנו בכל מחיר את ההקשבה וההכרה שלו, מה שקורה אז, את בעצם מורידה ממנו את התפקיד שהוא קיבל בלי שהוא ירצה, את התפקיד של להשלים בך את מה שחסר. אוקיי? ואז מה זה מאפשר אצלו? מה קורה אצלו כשאת מורידה את עוצמת הצורך ממנו? כשאת לא שלמה הרי את בחרדה קיומית, נכון? במצוקה נשימתית כזאת. אני קוראת לזה ככה כי אני רואה את הנשים שמגיעות, זה ממש מחנק בגרון. אז כשאת לא שלמה את באיזה חרדה קיומית כזאת לקבל את האישור וההכרה וההקשבה, והוא, מה קורה אצלו? הוא קולט את הלחץ שלך, ומגיב. בדרך שהוא מסוגל להגיב, בהתאם למקום שבו הוא נמצא. וסביר להניח שהלחץ שלך לקבל ממנו מענה לצורך הקיצוני שלך, או חוץ מהלחץ, יכול להיות גם חוסר שביעות הרצון שלך כשהוא לא ממלא את הצורך הזה, כן? כשהוא לא מקשיב, מה קורה אחר כך? אז גם הלחץ בהתחלה לקבל, וגם חוסר הסבירות אחר כך, כשהצורך לא מתמלא, הם לא תמיד באים לו בטוב, והם לא תורמים לתחושת הביחד שאנחנו כל כך זקוקים לה. אז לא, זה לא עושה טוב. אז את לא בטוב, והוא לא בטוב. אבל כשאת שלמה, מה אז קורה אצלו? כשאת שלמה, תראי איך המשוואה משתנה. הוא קולט את מנוחת הנפש שלך ומגיב בדרך שהוא מסוגל להגיב בהתאם למקום בו הוא נמצא. וסביר להניח שברוב המקרים השלמות שלך תעורר בו את מה? את המקום השלם שבו, כמה הם הפנים אל הפנים. ואז ממילא זה יעזור לו כשיתעורר המקום השלם שלו זה יעזור לו להגיע לתוך מקום מקשיב שיש בו בפנים, כי גם הוא בתוכו שלם. זה יעזור לו להגיע לתוך מקום מקשיב ולתוך מקום של ביחד, ששניכם, בפנימיות שלכם, כל כך רוצים. אז להכניס את עצמך למקום יותר שלם וללמוד לפעול מתוכו, זה יאפשר לך בשלב ראשון לקבל את חוסר ההקשבה שלו ולהגיב בצורה נכונה לחוסר ההקשבה שלו. אוקיי? זה בשלב ראשון. ובשלב השני, הכניסה של ה... שלך למקום השלם, בשלב השני, בעצם תאפשר לך להבין למה קשה לו. ואיך את בעצמך יכולה לעזור לו להיכנס לתוך מקום של הקשבה. איזה יופי. אז איך עושים את זה? אז אה, אני רוצה פה לעשות איזו עצירה, ו, ואם יש שאלות, אז לתת עכשיו זמן לשאלות, ואם לא, אני אמשיך. אז אם מישהי רוצה לשאול שאלה, היא אה יכולה ללכות על כוכבית אחד, ואז אנחנו נשמע את השאלה. אוקיי, אף פעם לא יודעים אם זה שאין שאלות זה בגלל שמבינים או בגלל שלא מבינים. אז אני אשאל את השאלה הזאת באוויר, בהנחה שהם מבינים. אוקיי, אז בעצם, בהנחה שהבנו את העניין, אנחנו ממשיכים עכשיו לאיך עושים את זה. נתנו כלי אחד, הכלי האחד הוא היהלום, שנחזור אליו תכף ונחדד את הכלי, ועכשיו נמשיך. אז בעצם דיברנו לא מעט, גם עכשיו וגם בט"ו באב, על המקום השלם שיש בכל אחת. אז עכשיו נדבר עליו, נצלול לרובד יותר עמוק. בתוך כל אחת יש מקום שלם, כן? נינוח, מלא אהבה, מלא שמחת חיים, מקום ששופע במתנות שקיבלת מהקדוש ברוך הוא. ועם המתנות האלה את יכולה לחיות חיים מלאי סיפוק, מלאי הגשמה, מלאי הצלחה, בכל התחומים. ובעקבות נסיבות כן? של העבר, בעקבות דברים שקרו לכולנו בעבר, המקום השלם הזה התכסה בבוץ, בקליפות, באמונות ובתפיסות שהנחנו בשנות הילדות המוקדמות שלנו. והתפיסות והאמונות האלה הובילו אותנו להיות מי שאנחנו היום. זה קורה אצל כולם. ואז מה בעצם המשמעות? המשמעות היא שבחיים הבוגרים שלנו היום, מה שמנהל אותנו, למי שלא עשה את העבודה שאנחנו מדברים עליה עכשיו, אז בעצם מה שמנהל אותו זה התפיסה והפרשנות של הילדה הקטנה. שלילדה הקטנה אין באמת כלים מתאימים ומספיקים להתמודד בעולם המבוגרים. אוקיי, ואז מה שבעצם קורה זה שבינך לבין המימוש וההצלחה, כן, בינך לבין המקום השלם הזה בפנים, יש מחסומים שנוצרו שם לפני שנים רבות. וזה לא משנה, אני רואה את זה, כשמגיעות אלי נשים בנות 20 ובנות 60 ו זה אותו דבר, זה שם, וזה נוצר באותה ילדות מוקדמת. אז להיות שלמה, אמרנו שזה נמצא בפנים, אז להיות שלמה ולהיות מלאה, זה אומר להסיר את המחסומים האלה. להסיר את האמונות והתפיסות האלה שמפרידות, כן, שמפריעות לנו, להיות בעצם מי שאנחנו. ואז כשמסירים, היהלום הזך הזה, הניצוץ האלוקי שמחובר לקדוש ברוך הוא, הוא זה שאליו אנחנו מתחברים וממנו אנחנו פועלים. וזה יכול להשפיע על כל תחומי החיים, כי ברגע שאנחנו מחוברות למקום הזה, אז, אז זה עובד תמיד. אז אנחנו שם כל הזמן, אז אנחנו פועלות משם כל הזמן. אז אני חושבת מהמקום השלם, ואני אה, מדברת מהמקום השלם, ואני פועלת מתוך המקום השלם. וכשאישה מסירה את המחסומים האלה, היא יכולה להתחבר ולפעול מהקול הפנימי הזה שלה, שיודע. שנינוח, שרגוע, ששקט, שיש בו יכולות ואפשרויות ל... להצלחה אדירה, מעל ומעבר לטעם ודעת, כי זה מידעות פתוחה ורחבה. למה? כי זה מה שהקדוש-ברוך-הוא רוצה ממך. הוא רוצה שתעשי שימוש מלא בכל מה שהוא נתן לך. אז כרגע, בערך החצי שעה שיש לנו, אין לנו אפשרות באמת, לצערי, עוד לא הגעתי לאבקת קסמים הזאת, שתאפשר עשרה של מחסומים ככה בציק צ'ק, כי זה באמת תהליך, זה תהליך שדורש התבוננות, זה תהליך שדורש היכרות מעמיקה, זה לא משהו שיכול להתקיים ככה באינסטנט. אבל בכל זאת יש כמה טכניקות מהירות, כן? עזרה ראשונה כזאת, שיכולות לחבר אותך למבנה השלם הזה שעליו אנחנו מדברים, גם אם עדיין לא הגעת אליו ולמדת לפעול מתוכו כל הזמן, אוקיי? אז אנחנו ניתן עכשיו כמה טכניקות שתוכלי להשתמש בהן כדי לא ליפול, כדי לא להישבר מהחוסר יכולת שלו להקשיב לך. אז מדובר כאן על ארגז כלים של ארבעה כלים, שכל אחד מעניק לכם כלי יישומי, ועל הכלי הראשון כבר דיברנו, אני אזכיר אותו שוב. אתן לא צריכות לכתוב, אנחנו נשלח לכם את הכלים האלה אחר כך במייל. אז הכלי הראשון הוא להפנים את היהלום הזה שבך. אוקיי? Okay, להפנים את הרעיון של להיות שלמה זה לדעת שלמרות החסרונות יש בי מקום פנימי בלתי תלוי, שהערך שלו מוחלט, ובעצם זה שאני נפש שלא קוממה על ממש, יש בי את היכולת להיות מעבר למציאות החיצונית. בקיצור, הכלי הזה, אני קוראת לזה להיכנס למצב יהלום. אוקיי? Okay, הכלי הראשון הוא, ברגע שהבעל לא מקשיב לי, כן, אנחנו שואלות פה: בעלי לא מקשיב לי מה עושים, אז הכלי הראשון שאת יכולה להשתמש בו זה להיכנס למצב יהלום. מה זה אומר? לדמיין, להנגיש איפה בגוף יושב הכאב הזה שאת מנגישה עכשיו, כן? שאת באה לספר לו, ואת מתלהבת, ואת רוצה לשתף אותו, ואת רוצה לשמוע את דעתו, והוא... אין עם מי לדבר. אני כמעט רואה את החיוכים. <laughs> אני יודעת שכולם uh, יודעות על מה אני מדברת. אז uh, uh, הרגע הזה, כן, של הגולה הזאת בגרון, כן, של, של, של, של, שאת רוצה להוציא ואת בהתלהבות, וכל כך כבר ככה את, יש לך איזה שעה דיבור עכשיו לדבר, ודרך אחרי דקה ככה את מבינה שאין פרטנר. אז זה נמצא, אז, אז, אז נהיה איזה כאב כזה. אז להיכנס למצב יהלום זה לדמיין, כן, להנגיש איפה בגוף יושב הכאב הזה שאת מנגישה, ולנסות לראות בעיני רוחך ש, שבתוך הכאב הזה, שמתחת לכאב הזה, יש ניצוץ אלוקי, יש אבן נוצצת טהורה, אחת ויחידה מיוחדת במינה. כן? כי אין עוד אחת כמוך, את מיוחדת במינך. מתחת לכאב הזה יש את היהלום הזה שלך, והערך שלו מוחלט ואין-סופי. וזה בא להזכיר לך, המצב יהלום הזה, שגם אם את מכוסה בבוץ, וגם אם את לא בשיאך, וגם אם את פגועה עכשיו ממנו עם הגולה הזאת בגרון, ואת עצבנית, מחוסר ההקשבה הזאת שלו, עדיין את יודעת ואת מאמינה שיש בך בפנים את היכולת לראות מעבר לפגיעות, ויש בך יכולת להישאר רגועה ולהאמין שהכול בסדר אפילו עכשיו. עכשיו, אני יודעת שזה נשמע כזה, איך אני יכולה בזמן שאני כל כך עצבנית לדעת שאני בעצם מוארת. נכון, זה כאילו סותר. אבל גם אם אני, העבודה פה היא, גם אם אני לא מנגישה את זה עכשיו, אני צריכה להתמסר לאמונה הזאת. אוקיי, אני עצבנית עכשיו, ואני לא שולטת עכשיו ב, ב, ברף ה, הפיוז שקפץ עכשיו, כן, אבל אני יודעת ואני צריכה להתמסר עכשיו, בלייב, בחי, ברגע זה. לאמונה שיש בי מקום שהוא שלם. אני יכולה, עם כל זה שזה מעצבן וזה לא היה לי בתוכנית התגובה שלו, אני יכולה להאמין שהכול בסדר, אפילו פה, במקום הזה. אני יכולה לראות מעבר, גם פה עכשיו אני יכולה לראות מעבר. ואיך? תכף ניתן עוד כלים. אבל זה מצב יהלום. נעבור לכלי השני. אם יש שאלות, כוכבית אחת. אני ממשיכה. הכלי השני שלנו זה נשימות. אני מדברת פה היום על, על מחנק ועל נשימה ועל אלפית שנייה של נשימה, כן? אז באמת, נשימות זה קודם כול, לפני הכול. חשוב מאוד מאוד שנסדיר נשימה. אנחנו לא רוצות לנשום מתוך לחץ, אנחנו לא רוצות להיות מבוהלות ולהשקיע את כל הכוח שלנו בכיוונים לא נכונים. כדי בעצם לחזק את יכולת ההקשבה שלנו, כן, לקול הפנימי השלם הזה, בפנים, הנינוח, היודע הזה שבך, קודם כול, בשביל שנוכל לשמוע אותו, צריך להירגע, להיזכר שהכול בסדר. הכול מאת השם. השם נמצא כאן, אתך, כאן, עכשיו, בכל רגע, ואת חלק ממנו. גם עכשיו, כשבעלך עכשיו התנהג בצורה שהכי לא מתאימה לך בעולם, כל כך כל כך רצית לדבן, כל כך כל כך רצית שהוא יקשיב, כל כך כל כך רצית לשמוע מה הוא רוצה להגיד לך, והוא לא. הכול בסדר. בואי נירגע. אז מה שאנחנו עושות ברגע כזה, אנחנו לוקחות שלוש נשימות עמוקות. שאיך זה הולך? נכניס אוויר מהאף, אני מסבירה עכשיו תיאורטית, נכניס אוויר מהאף, ניתן לו למלא אותנו, ונשאיר אותו כמה שיותר זמן שאנחנו יכולות, ולאט לאט נוציא אוויר דרך הפה. אוקיי, אנחנו מכניסות אוויר לאט לאט לאט מהאף, נותנות לו למלא אותנו, מדמיינות אותו נכנס לכל התאים בגוף, משאירות אותו כמה זמן שאנחנו יכולות ולאט לאט מוציאות אוויר דרך הפה. עכשיו, מה קורה כאן? אנחנו מכניסות חמצן למוח. אנחנו מדמיינות שהאוויר הזה שאנחנו מכניסות דרך האף זה אור הקדוש ברוך הוא. אהבה, אהבה ראשי תיבות, אור הקדוש ברוך הוא. והאהבה הזאת נכנסת ומתפשטת וממלאה לך את כל הגוף, לאור לבן כזה. עכשיו, ברגע שאנחנו מרגישות להוציא, מתחילות להוציא אוויר מהפה ומדמיינות לאט-לאט. מוציאות אוויר מהפה ומדמיינות, הכנסנו אהבה, נכון? הכנסנו אור לבן, נתנו לו לעלות. ולהתפשט לנו בכל הגוף, ומוציאות אוויר מהפה ומדמיינות, בהוצאת האוויר מדמיינות שמוציאות את מה? את כל הפחדים, את כל הכעסים, את כל החששות, הבהלה, עוד שנייה אני מתרסקת לרצפה כי הוא לא מקשיב לי, את כל המיותר הזה להוציא, ממש דוחפים החוצה. שלוש נשימות. מה זה עושה? זה מנגיע את המערכת. ומזכיר לנו שהכול באמת בסדר, כי אין באמת רע יורד מלמעלה. והמציאות הזאת שקורית עכשיו היא רק חיצונית. היא רק חיצונית, כמה שהיא מעצבנת ולא תכננו עליה, אבל היא רק חיצונית. אוקיי, אם יש שאלות, כוכבית אחת. אם לא, אני עוברת לכלי הבא. נקרא "אפרת". ושוב אני מזכירה שאחר כך אני שולחת במייל דף סיכום, אז תראו את המודל הזה של "אפרת מול העיניים", ואין צורך לכתוב עכשיו. אז ככה, כדי שתוכלו להפריד בין הרגשות לעובדות, כן? בין הרגשות לעובדות, ולתפוס את המציאות נכון כמוח שליט על הלב, אתן יכולות להיעזר במודל אפרת. מה זה אפרת? אפרת, ראשי תיבות: א, א. אירוע, פ. פרשנות, ר. רגש, ת. תגובה. אירוע, פרשנות, רגש, תגובה. עכשיו, מה זה המודל הזה? המודל הזה הוא כלי מהיר שברגע האמת זה יכול לעזור לכן לעשות את הבחירה הנכונה. לבחון בצורה שיטתית, שתכף נלמד, אם אתן מגיבות מהמקום הנכון, או מהמקום הלא-נכון. אוקיי? אז נסתכל על זה רגע. אירוע פרשנות, רגש תגובה. אז מה האירוע? מה קרה פה? אוקיי? מה קרה? האירוע הזה, הוא לא מקשיב לי. זה האירוע. אוקיי, מה הפרשנות? מה זה פרשנות? מה הפרשנות הסובייקטיבית שלי, כן? איך אני, טלי, איך את, כן, מפרשת את, מה הפרשנות שאת נותנת לאירוע, לזה שהוא לא מקשיב לך. שמה זה אומר בעצם? כשהוא לא מקשיב לי, אני יכולה לפרש את זה כ... בדרכים רבות, נכון? אני יכולה לפרש את זה כ"אם הוא לא מקשיב לי הוא לא אוהב אותי, אני לא חשובה לו". ומצד שני אני יכולה לפרש את זה כמשהו כמו הוא בעניינים שלו, הוא לא יכול כרגע להקשיב. אז נלך על צד אחד, אז נלך ככה: האירוע הוא לא מקשיב לי, הפרשנות הוא לא אוהב אותי, אני לא חשובה לו. נכון? ככה ראיתי את זה. פרשנות אחת. אוקיי, נמשיך הלאה. רגש. אם מה שפירשתי זה שהוא לא אוהב אותי ואני לא חשובה לו, אז מה הרגש שאני מרגישה בעקבות הפרשנות שנתתי לאירוע הזה, כן? מה הרגשות, מה, מה הרגשות שעולות בי? אז אם, אני, אם הפרשנות שלי הוא לא אוהב אותי, אני לא חשובה לו, אז הרגשות יכולים להיות אה, כעס, אכזבה, נכון? אני מאוכזבת, כי מאוד מאוד רציתי, תסכול, פגיעות, אוקיי? כאלה רגשות. ואז אנחנו עוברים לת, תגובה. אם אלה הרגשות, אז מה בעצם הרגשות האלה מעלים בי? לאיזה מעשה הם מובילים אותי? ואז התגובה, התו של תגובה, יכול להיות, בגלל שאני כועסת, מאוכזבת, מתסכלת ותגועה, התגובה יכולה להיות, מה זה יכולה להיות? התגובה תהיה תגובה של עצבנות, אווירה קרה, ריחוק, אוקיי? עכשיו, זה סיימנו אפרת אחד, שאני קוראת לזה אפרת לא נכון, אוקיי? ממול, עכשיו בואו נסתכל מה נכון, האירוע הוא אותו אירוע, הוא לא מקשיב לי. הפרשנות, קודם פירשנו: הוא לא אוהב אותי, אני לא חשובה לו. עכשיו בואו נראה את הצד השני, כמו שקודם אמרתי, שפרשנות יכולה להיות, הוא טרוד בעניינים שלו והוא כרגע לא יכול להקשיב. ואז כשזאת הפרשנות שלנו, מה הרגש? הרגש יהיה, אם הוא בעניינים שלו והוא לא יכול כרגע להקשיב, אז איזה רגש מתעורר לי פה? של אמפתיה, של הזדהות, של רחמים, רחמים לא מהמקום של לרחם עליו כי הוא מסכן, חלילה, לא. רחמים מהמינוח של, של תפארת, כן? של מקום מאוזן, אוקיי? של אני מבינה שעכשיו יש לו עניינים ואני... ואני מבינה איפה הוא נמצא, אני מבינה איפה הוא היה רוצה להיות, ואני מבינה איפה הוא נמצא, ואני יוצאת לקראתו, כן? אני, אני מזדהה עם המקום שלו, אני מבינה אותו, קשה לי בשבילו, אוקיי? שהוא לא נמצא במקום שהוא רוצה להיות. אז זה הרגש, וכשיש לי רגש של אמפתיה, הזדהות ורחמים, אז איזו תגובה זה יביא, לאיזה מעשה זה יוביל, של עזרה, של תקשורת מקרבת. אוקיי? אז אה, יש פה ארבעה שלבים. אז בעצם, על איזה מארבעת השלבים יש לנו שליטה? על הפרשנות. במודל הזה אנחנו רואים מה הפרשנות שנתנו לאירוע, איזו משמעות סובייקטיבית נתנו לו, ואז ממילא איזה רגש התעורר בנו בעקבות הפרשנות. ואז כדי לשנות את התגובה, שבסופו של דבר זה השורה התחתונה, כן? יש לנו פה תגובה של עצבנות, אווירה קרה וריחוק, מול תגובה של עזרה ותקשורת מקרבת, ההפך הגמור. אז כדי לשנות את התגובה, כדי לצאת מתקשורת מנוכרת לתקשורת מקרבת, כדי לצאת מנפרדות למצב של ביחד, כדי לעשות את זה, כדי לשנות את התגובה, מה צריך לעשות? לעבוד על הפרשנות. זאת אומרת, המצב הנכון הוא לתת פרשנות מהמקום השלם שלנו, נכון? כמו שלמדנו את המקום השלם היום. ואם אני עדיין לא שם, אז לתת, זאת אומרת, אם את רואה בזמן אמת שאת לא יכולה, את לא נמצאת עכשיו במקום השלם, אז לתת פרשנות מתוך היהלום שבך, אוקיי? לא מתוך הבוץ. לבחון, לראות, אם הפרשנות שאני נותנת מביאה לתוצאה של חיבור או ניתוק, לפי המודל הזה. אוקיי, הפרשנות שלי היא כזאת, זה מעורר לרגש כזה, והתגובה היא: חיבור או ניתוק? את שואלת את עצמך. אז אם זה חיבור או <אז וניתוק> אה, ניתוק, אז לחפש פרשנות אחרת. כי את יודעת שמשהו בפרשנות שלי יוביל אותי לתוצאה של ניתוק, ואני רוצה תוצאה של חיבור. אוקיי? זאת אומרת, אם נשמתי אהבה והכול בסדר, ואני יודעת שאין רע יורד מלמעלה, ובעצם אני אמורה לראות כאן את הטוב, אז מה הפרשנות הטובה שאני יכולה לתת למצב הזה? גם אם הוא לא פשוט לי, וגם אם הוא לא נעים לי, אבל מה הפרשנות הטובה? אני לא רואה אותה כרגע, אבל מה, מה אני יכולה לראות פה מעבר? מה הכלי הזה נותן לך? הכלי הזה נותן לך מה הפרשנות הנכונה? ומתוך הפרשנות הנכונה כבר ממני יתעורר רגש חיובי, כן? שיביא לתוצאה חיובית. אז זה העניין של המודל, זה העניין של אפרת. אירוע פרשנות הוא רגש תגובה שאנחנו בוחנים אותו לפי השורה התחתונה, לפי התגובה, ואם אנחנו רואות שהתגובה היא ניתוק ולא חיבור כמו שאנחנו רוצות, אנחנו יודעות שמקורה בפרשנות, כי הדבר היחיד שאנחנו יכולים לשנות זה את הפרשנות שלנו, האירוע הוא אירוע, הוא חיצוני לנו, הוא כבר קורה, אותו אי-אפשר לשנות. אם יש שאלות, כוכבית אחת. יש שאלות? לא, אני ממשיכה. אנחנו בכלי הרביעי. הכלי הרביעי, אני קוראת לו המראה. אז לאן אנחנו ממוריות? אני רוצה שתתרוממו ככה בגובה, אוקיי? מי שטסה במטוס בעבר מכירה את הגובה הזה, ומי שלא יכולה לנחש אותו. מה שאני רוצה זה שתמריא לגובה, ממש גובה של מטוס, כן? כשמסתכלים על הארץ מגובה השמים, אני מאוד אוהבת את הזווית הזאת, אני תמיד גם מצלמת תמונות מהחלון. רואים את ההרים, רואים את הבתים, רואים את, ה... את הכבישים, רואים את המכוניות, הכול נראה כזה, כל כך קטן. תמיד בזמן נחיתה או המראה, כשאני מצלמת, אני מסתכלת על המכוניות שנוסעות בכביש, ואני תמיד חושבת לעצמי: יואו, ככה הקדוש-ברוך-הוא מסתכל עלינו? זאת אומרת, בתוך כל קופסת גפרורים על גלגלים כזאת, יושבים להם עכשיו חמישה אנשים, פיצים-פיצים, כמו גודל של סיכה. ותמיד אני ככה מדמיימת לעצמי ושואלת עצמי ככה: יש פה הרבה אפשרויות, כן? זאת אומרת, יכול להיות שהם יושבים להם שם חמישה אנשים מבסוטים מהחיים, רוקדים וקופצים ונהנים מהיופי, וגם יכול להיות שיושבים להם עכשיו חמישה אנשים עם גבות מקובצות כאלה, ברצינות, בתוך החיים שלהם, אולי ברצינות מדי, כן? ושוכחים להסתכל על הנוף, ושוכחים להסתכל על היופי שהקדוש ברוך הוא ברא להם, ו... ואני ככה מנסה להיכנס לראש, לראש הסיגה האלה, שם בתוך המכונית, ולחשוב מה הם חושבים. ואני אומרת, אלה הם הגבות המקומצות, הרציניים האלה, ככה, שעכשיו עצבניים בדיוק בשנייה הזאת. מה הם חושבים? הם חושבים שמה שקורה להם הוא אולי הכי נורא בעולם. ואז השם, המתוק הזה, מסתכל עליהם בטח מלמעלה. ומה הוא עושה? הוא צועק להם: חבר'ה, תתעוררו! בני ובנותי היקרות, תראו איזה עצים שתלתי לכם, תסתכלו על הנוף, תראו איזה שילוב מושלם של צבעים שמתי בפרחים האלה שעכשיו נמצאים בצדי הדרך. תסתכלו! תראו איזה בעל שלחתי לך, תראה איזה אישה שלחתי לך, איזה בעל יש לך, שלם אבל לא מושלם, ותראו איזה גוף בריא נתתי לכם, ותראו איזה נשמה נפחתי בכם, גם בבוקר הזה, תראו. והוא צועק להם שישמעו. ו... באמת ככה, כמו שאני רואה את זה, העבודה שלנו היא באמת להשכיל לראות את היופי, כי היופי נמצא בכל מקרה, ולהשכיל לראות איך הקדוש ברוך הוא רואה את האחדות והביחד שלכם בקשר, ולא את הנפרדות. וככה, באמצעות הכלי הזה של ההמראה, לאט-לאט תוכלו לפתח ראייה כזאת מגובה אין-סוף ברוך הוא, ש... שהוא רואה את היופי שבך, את היופי שבבריאה, את היופי שבבעלך, את היופי ש... שבצמיחה שלך, את היופי בתהליכים שאת עוברת. הוא גם נותן כבוד לתהליכים שאת עוברת. שום דבר לא קורה בציק והוא מבין וסבלני לזה. הקב"ה רואה את כל היופי הזה של מי שאת. חסרה, נכון, אבל עדיין שלמה. אז העבודה שלנו היא להשכיל לראות איך הקב"ה רואה אותנו, ולראות את עצמך ולקבל את עצמך כמו בראייה האלוקית. כמו שהקדוש-ברוך-הוא רואה בך, וכמו שהקדוש-ברוך-הוא רוצה שתראי את עצמך. וכשהקדוש-ברוך-הוא רואה שאנחנו לא רואות לבד, אז uh, הוא מאוד מאוד רוצה לעזור לנו לראות. אבל uh, מי שמבינה את הרמזים, מבינה אותם uh, מהר וקופצת על ההזדמנות ועושה עבודה. ואם לא מבינים את הרמזים, אז כמה שהוא לא רוצה, אז יכול להיות שהוא נותן לנו ככה מין התעוררות כזאת יותר חזקה, איזה קצת זבתא כזאת קצת יותר אגרסיבית. בשביל מה? בשביל שתתעוררי. בשביל להגיד לך, בתי היקרה, את נמצאת בשביל הלא-נכון. תאספי את שתי הרגליים, יש דרך אחרת. את לא צריכה לסבול. את יכולה לראות את כל היופי הזה, היופי הזה נמצא. מה העניין של החשוב טוב יהיה טוב? המציאות היא כבר טובה, חשוב טוב יהיה טוב זה לא תשנ... תשנני משפטים חיוביים ובסוף זה יקרה. לא יודעת, אני לא מאמינה בזה. לא נראה לי מחזיק לאורך זמן. חשוב טוב יהיה טוב זה המציאות היא כבר טובה, אין רע יורד מלמעלה, המציאות היא כבר פה, היא טובה. כמו העניין הזה עם הכבישים והעצים והצבעים בצבע, בפרחים, כן? הנוף קיים, אתם יושבים בתוך המכונית, אתם מסתכלים עליו או לא מסתכלים עליו. חשוב טוב יהיה טוב, זה המציאות היא כבר טובה. לחשוב טוב זה לא להפריע לטוב להתגלות, זה לא להכניס את הרע, זה לאפשר ליופי להתקיים, גם אצלך וגם אצל בעלך. וכשמאפשרים ליופי להתקיים אז גם לא כל כך אה, מקבלים קשה ולא מתרסקים ולא נשברים מחוסר ההקשבה שלו. אז אה, ברוך השם קיבלתם היום כאן כמה כלים יישומיים שתוכלו להשתמש בהם אה, בחלקם או בכולם, ביחד או לחוד. כן? זה לא אחד בנוי על השני, זה ממש ככה בזמן אמת, מה שקופץ ומה שמשרת ומה שעובד ומה שמדבר אלייך, עם זה תלכי. והמטרה של הכלים האלה זה כדי שתוכלו באמת להתחבר למקום השלם הזה ולהתמודד בצורה הטובה ביותר עם המקום המקשיב של בן הזוג. ואני מאחלת לכם הצלחה רבה. ובעזרת השם בשבוע הבא, בדיוק בעוד שבוע, בדיוק בשעה כזאת, בדיוק במספר הזה, בדיוק עם שלוחת תשע, אה, יחכה לכם הרב ליאור כדי לדבר על המקום של הגבר, של האיש, שבעצם אה, אחרי שאנחנו למדנו היום איך להיות במקום השלם, אז בשבוע הבא תוכלו ללמוד. איך מתוך המקום השלם אתן יכולות לעזור לו להיכנס לתוך מקום מקשיב ולבנות איתו ביחד תקשורת בריאה, פתוחה, עמוקה ומשמעותית, כמו שאמרנו. וכמו שאמרנו קודם, בשביל לעזור לו להיכנס למקום מקשיב, שזה בעצם לעזור לו להיכנס למקום השלם שלו, אנחנו צריכות להיות במקום השלם שלנו. וזאת, ברוך השם, העבודה שניסינו לעשות כאן היום בשעה הזאת. אז בעזרת השם שהכול יהיה לתועלת, ושיהיו חיבורים טובים בנשמה ובבית, ושבאמת תתחברו למקום השלם והמאיר שלכם ותפיצו אותו לקילומטרים, כי המקום השלם הזה מבחינתו מחכה ומשתוקק להיחשף במלוא הדרו. וזה מה שאת בעצמך רוצה, וזה מה שהעולם צריך, וזה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך. אז שיהיה בברכה, ובהצלחה, ובשמחה, ובכיף גדול, שיהיה כל טוב ובשורות טובות. לילה טוב.